Ну, поворушився, ніби прокинувся з усну Володько. Пригадав, що мама поїхала на ярмарок і що дуже можливо він матиме букваря. Додому. Скорше додому, досить. Худоба і так не може більше пастися. До побачення дорогі поля, луги, яри і ліси. До побачення. Досить по них находився та намерся, та набідкався. Тепер додому. І він жене перед собою рябу й теличку. Йдуть по волі, по снігу, їх ратиці поскрипують. Володько за ними борхається і навмисне човгає великими, старими матірними чобітьми, бо йому подобається робити і залишити за собою сліди, довгі, наче відсаний. Василь прийшов зі школи. Він би той не прийшов, у Дермані йому куди приємніше, але він знає, що Володько самий, дома, і мусить йому помагати. Він весь захоплений першим снігом, має що оповідати. Як то вони із залузцями воювали сніговими кулями, загнали залузців аж до нечипорового млина, а після на монастирищі з Хвитьком Толстим та Володьком Лисом бабу здоровенну зліпили, що її геть аж до чеського млина видно. До самої весни стоятиме, хвалиться Василь. Володька всі ці справи, розуміється, дуже цікавлять. Він би й сам не від того, щоб скотити здоровенну бабу, але не тепер. Тепер у нього на умі інші. І коли вже ті тато приїдуть, виривається в нього в голос, може, десяте, ходить, мов, неприкаяний. А Василь скинув мокрі по столи, розвішав на плиті наквашені брудні онучі, а сам сів на примурку, звісив ноги над плитою і вголос однотонно по-школярському виводить. «Зима, крістянін торжествує, на дровнях обновляє путь, його лошадка сніг почує, плетяться рисю как-нібудь. Володько слухає і ніяк не торопає. Що той Василь там меле? На дровнях обновляє путь. Гм. І коли вже ті тату вернуться. В саласки жучка посадів, сіб'я в коня преобразів, начитує далі Василь, а Володько нараз регоче. Чо дурний регочеш, ображається Василь. А що ж ти там лепечеш в саласки, жучку посадів? Ха -ха -ха -ха. А ти, ну, не дуже смійся. Є то стіхотворіння Пушкіна. Чи знаєш, хто був Пушкін? Ні. Великий руський поет, пояснює пошкільному Василь. Але й цього володько не розуміє. Може, то такий великий дід рачинець, що саласки посадів, і йому чогось це видається великою люлькою зі смердючим тютюном. Йому і больно, і смішно, а мать розіт йому в окно. Василю, онучий. викрикує володько. Василь миттю зіскакує просто на плиту, на онучі, і, попігши ноги, стрибає на землю, скидає онучі, що почали тліти, і топче по них босими ногами. Володько схопив кварту і линув під ноги васлеві води. От тобі больно і смішно, каже Володько. А після хлопці мусили. Смоляків та корчаків наносити, та два великих баняки картоплі намити, та під коровами, під кіньми, та під свиньми підстелити, та капусти з льоху принести, та води з кринечини наносити, та корей сідало загнати, та січки нарізати. Коні ж батько нові з ярмарку приженуть. Василь дуже цікавиться, що то буде. Він дуже любить коней, мало не плакав, коли там ті вели на ярмарок. Причому, коли заганяли курей, на Володька знов напав великий, рудий півень. Василь навчив його битись, і тепер він ходу нікому не дає. Ах, ведотові, то просто хоч з хати не виходить. А як тільки почало смеркати, Володько не всидить в хаті. Все надвір та надвір вибігає. Часом геть далеко за хутір на дорогу до самого трепетка виходить. А може якраз над'їдуть. ставав там, довго стовбичив, і все прислухався, чи не їдуть. А вони як на зло не їдуть. Іншим разом вже давно бували дома, а це ось як на зло. Навкруги тиша велика і чути лише як ляпотить стали камлин. А як зовсім стемніло, Володько пішов до хати, став у вікні на лаві і дивиться, вдивляється і Ані на хвилинку не відійде, та все вслухається, та не діє, та нетерпеливиться. Йому вже хто зна що видається, а може там їм що сталося? а може нещастя яке, вдивляється у темряву за вікном і іноді йому вважається, що там щось ворушиться.